I'm going to sing a little bit on a song called Hey Mabriba! Hey Mabriba! grit hey va arriba hey va arriba hey vamos <laughs> hey va arriba God afton mina damer och herrar. Det lyser ett program från Kulturföreningen gällande hobbitöverhålla den 27 juli. Eh 20:09 nu och det är väldigt soligt och fint och vi har plus 6 grader, 1000 eh 15 eller 26 hektopascal. Eh vi sa bara om jetten och vi ska väl alldeles säkert hypla till högväcte i här och se om några ringar så kör vi många scivor idag från Gunnar. Eh sådär gillar problemet idag tänkte jag och så jag hörde ju lite kik krasst i rösten trots det här jag vet inte om det är någon allergi eller vad det är för någonting. Det är väldigt retfullt det här. Det är som fint väder ute så man skulle bara ut och äta betydligt mer. Det är så att Nu börjar det ringa här, men jag hade inte sagt ändå att jag har öppnat än, men jag kan ju försöka. Jag måste göra en kopplingsmanövr. Nu ska vi se strax. Hallå? Ja, hej Georg. Ja, hej. Jag står ju till det här skapligt. Ja, inte helt, utan jag känner mig jag bättre menar, när det är varmt, men jag känner att det är något fel ordentligt. Riktig värme i alla fall. Ja. ja. Och du behöver inte elda <går> och stänga av elen. Eller? Ja, det var väldigt skönt det, för att det slukar ju och det blir sådana räkningar så är det inte klokt. Ja. Jo, jag har en veckans fråga här. Och det är namnet på en amerikansk president. Och när det är hans ungdom, när han gick i skolan bröt scenen skolan för att eh förbättra sina betyg alltså för fullskapabilitet. Aha. i skolan. Eh namnet på den presidenten då. Och sen eh, vill jag hälsa till Lennart Forsup Peter Larsson eh de eh, anis Det skulle vara roligt och vi saknar hennes röst i iheten faktiskt. Ja, om man inte har lyssnat på det här så jag välkomnar och ringer. Det är många som saknar henne. Ja. Och så Ulla ja, så Olaf också. Ja, ja, det säger så. Ja, hej. Hej. Ja, så där. Nu vill ingen återleda här på 81. Nu ska vi se om ni kommer ensin återtillba. Hallå? Mm, ja, hej Jörg, det är Peter. Ja, nu har jag en platta ja. på lite så jag får ställa in det. Det är en annan inställning när du ringer. Ja. Nu är det för mycket så lagom. Pratar jo, på... jag tänkte på det blod, blodtrycksmedicinen. Det kan även ge som bieffekt eh, diabetes. Ja, ja det jag är det. På... Ja, ja, jag, jag har läst eh, på internet. Ja, det är ju ett helvete att, ja, att jag fast ska få typ. Ja, men kan, man, man kan få diabetes och det också. Ja, det är skadar kroppen. Ja. Och nu kanske jag på drast med det resten av livet. Ja. Ja. Men men är det är det står du på står du Nej, sluta med det direkt nu för att när det, det blir så här varmt så sjunker blodtrycket ändå. Ja, står du på eh brottstanken med Nej, sen ett par veckor har jag slutat fullt söndigt. Ja, jag mår skilja ett av dem. Men på alla brottug kan, kan man få en bieffekt. Diabetet. Och du har sagt det en gång till mig. Ja, det är en olycka om det är med jag hänt det. Så. Mm. Och, och då det skulle man... de inte ha skrivit ut. Jag tror det var Kassar. Kossar. Kossar, ja. Kossar, ja. Det är bråa tabletter. Ja, det var det som ställde till mig detta ja. helvete. Ja, ja, precis. Och just de medicinerna kan ge diabetes som biverkningar. Ja, ändå är det ju intressant och det har ju inte gått över det fröjda blodcykelsocket heller. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kanske jag blir tvungen att börja med insulin och allt möjligt skit. Ja, shit. ja, eller att du går till en privat lekare, ja, jag ringer dig privat och sen... Och han han skriver ut ja. och känner alltså så hormonpiller. Ja, och problemet är att det finns inte ett apotekna längre de måste få. Jo, det att... finns, det finns, det finns. Om det finns. preparatet det hade så. Jo, det, det det du hade för det finns inte, det är sant. Nej, jag behöver vad sägs passar funka och det var väldigt väldigt utforskat och skadar inte levern eller nånting så. Det är det som var fina med det kunde användas mycket stora doser och allting utan risker. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men det finns... Ja, ja, jag, vill, ja, ja, ja, ja, jag kan inte säga då att leka. Det ligger på Östermalm. Det är privat, det ja, ring mig privat och säger ja, så. Ja, men jag ringer dig privat. Efter... Ja. Ja. Mm. Vi säger så då. Ja, hej så. Hej, hej, hej. Ja, nu är det öppet igen på det igen. Det är det soliga, vackra vädret. Det är det här för kulturföreningen Gäldar om Sverige vakna. Man ska vara ute på någon båt eller någonting nu i våren skönt tycker jag. Det kommer vindar och sånt. Och 1700 jag väntar ändå så måste vi kanske sätta på sen en sån där långskiva med Gunnar eller också så måste vi vi spela lite mer musik inte talen där. Baber Iba en gång till för den var så fina och rolig tyckte jag. Eller också på 81310, nu får vi se om någon mer ringer. För det kan inte bli så lång telefonväxter i då för de här skivorna från Gunnar är så långa och jag måste ju spela upp dem. Och vi börjar nu ta programmet nu, det är ju gott om tid. Och om man hittar lyssnar som försöker inga. Och ett 700 och Än hur många som är ute nu på semester och på så här sommarstugor och sånt där och passa på nämnder sånt där. Fint väder verkligen. Och jag sitter på lite musik. apèl Bidi bidi da Bidi bidi da Some lovely angle Could you hear? What a howl What a howl Hey back river Hey back river Hey come on brothers Ja, den skulle man alltså, sätta upp högtalare här i trädgården och spela runt omkring. Det området, tyckte jag, brukar jag göra förr i tiden på 50-talet och sånt. För musik lät väldigt fint utomhus, hörde jag. Och nu ringer en tydlig någon. Då vill jag bara spela en signal till. Ja då, det vart det. Hallå? Hallå. Jaha. Hej Anita. Ja, hej Anita, ja. Änna ser bra eller? Ja, det är så där så jag skadar utan blodtrycksmediciner. Jag kan inte bli där skevt som här. Nej, nej, okej, låt henne hoppa då. då, då, då. Ehm, vad ska jag säga? Vissa dagar är, har du tänkt på det? Jag tycker bra idag, jag. Åh, att det är på ja. fel. Ja, tyvärr eh, många måndagar är tråkiga, det gör väldigt saker. Nu är jag dålig på högerhör. Det, det, det är som Beethoven, det är fel på örona på mig. Ja, det är inget fel på några hördjurar där eller någonting. Nej, jag tror inte. Nej, ha för ha det är ju vanligt att man råkar ut. Vadå? Det är vanligt att man råkar ut så det blir fel på hördjurar. Ja, jag skulle vilja ha sådana här hälsat va? Ja. Ja, det är högtalande telefon. Det kanske finns att köpa vetande. Ja, det finns ett av allting. Det är, det är bara pengar som behövs. Vad sa du? Det är korta pengar, bara, det finns allting ja, man kan få. Ja, men det är väl ingen fattig, vet du? Nej, men det är ju annars fattige har det är pengar, det vet du väl. Ja. Nej, undantag med dig. Om ja, man hade det ändå. Jag är ju fattig. Ja, men det är bara jo, jag pengar, det är inte livar någon. Nej, jag kan inte, jag är intryckt. Ja, men de går känns nog inte de pengarna med. Ja, men har du du amatör men se till verkligen. Jag kan se att brödlet lener sig, jag har inte börja äta bananen nu, men jag ser på en snabb kursfurs. Ja, men det är nog svårt att trycka sedlar. Tror. Det tar med en upptäckt på. Man att... måste överpröva den underprövda och är jättebra papper. Ja, och så kanske de har något eh Jag säger bara över vilken värde. De där säger att man kasserar papperet tar något speciellt ämne som är lite radioaktivt eller någonting och, och och då upptäcker de att det inte är på hemmajorda. Nej, ja, men det kan gå många år. Och sen spikar alla byggna. Det är en sorts företag på. Dem. Men en mass banning bara här. Det var på televisionen. Och det var många miljoner. Och det var mycket välgjort. Jag var en expert på städar. Ja. Han sa att de var fantastiska. Hade jag fått en sån här i min hand, en juror till exempel. Då hade han aldrig märkt att den var förfälskad. Nej. Det var väldigt skickligt gjort. Ja. Och sen det kan man inte sälja ut något människor. Ja, men de har väl alltid någon metod att upptäcka dem. Ja, det är så. Det, det är specialpapper som jag inte går att få tag på. Nej, nej. Det är besvagtaget alltihop. Jag har missat då när man går upp tänker jag va nätt imorgon ska jag inte gå upp då ligger jag seg här då för att jag fastnar i, i täjan eller och det blev så när vi har på, i dårran drar vi då är jag knappen där om det golvet det är bara små sockor i sig man alltså vi säger antingen blir bara fel och så jag ska det koka kaffe ut, ut kaffe morgon då så, så åker jag till matchas fria den rakt in i näsborren ja aj det där var inte bra så bredda näsblod ja, det kan ju så, bli hemskt. Det gjorde jag en gång så jag måste ambulans till sjukhus. Det bara forsade. Man känner sig så himla lycklig. Och så tittar man ja. sig. Ja, ja, det var jag här. Vilken tur. Jag känner mig så dum. Men alltså... Jag tror jag såg sitt en så söt liten sak jag tittade vad är det som är på min balkong man ska se på det på sidan vänster och höger och vänster sida på, på på vad heter det balkongräcket så satt det en liten gråsberg med en liten liten ung och matade den vad så gulligt att något så ja, jag hann inte synas pinga så det kom annut. Jag känner spring inte det är inte kvinnas pengar man ska gå promenera. Nu vet det är nätta det är så 2000 dagar som man, har jag betalt in i vällev då så glömmer man någonting kvar i betuskan och så ringde så det kvar kan lägga ja. åt one. Det är bara så dukar rör. Jacken går av på skon också. Jag, ja, jag förstår bara, det är väl lätt att bli så av. Ja, det var ju ganska lätt. Ja. Men det var mycket värre hur mycket tidigare de hade såna här jätteklackar. Jaha, ja, jag kunde väl säga att de var tog... så smala. De ja, måste ju bli, bli en dåliga. Vad sa du? De var ju så smala. Ja, det var ju bara stiletteklackar. Ja, det måste ju gå av lätt då. Men ska man ha stilettekonferenser istället då? De ska vara så långa som Mona Sahlin har. Då. Ja, så gör de väl varken igår. Man kan ju vifta bort <laughs> flugorna med de som funderar på att köpa LVC-konferenser. Jaha, så då kan man ju blinka lite då och då ja. och så försvinner flugorna. Ja. Ja, alltså, jag ser jag träffade en vacker humla i morse och det var, ja, oh, den var så söt. De, de ska ska sticka de dig. Det är så lugna för när. Vad sa du? De kommer där ska du sticka sig och stuckit dig. Nej, humlorna sticker aldrig. Alltså där mot jag lekte med nån som barn när jag var på koloni och um, det var så att de kunde brännas ibland, men det var mina bästa kompisar. Ja. För att jag hade varit på kolla när jag var fyra år gammal då och jag fick som chock då så att jag blev sängvetare och det var ju inte när jag åkte dit. Nej. Ja, då gick mamma så simma då vi de här eh, ja, balansarängarna, vad heter det? Ja, torghättet, visst va? Ja? Det var ju tre setan, alltså, oh. så sjä sjeten alltså ja. Så att jag gick med mamma och så kom man tamp med och så jag tror jag ska säga när man börjar växa upp så att man förget om det där med andra världskriget och Hitler och ja. Nu vi och då förstod man att det Eh det det satsar man. Jag får skicka det mig till Sibrynka för liksom han slog det henne så. För ush. Ja, det måste jag säga. Nu ringer det på en annan linje. Det, det löner sig det, inte det? att ringa på någon annan telefonlinje. Ja, det går så här. Jag har ju flera telefoner här, men det löner sig inte jag bara ja, jag jag att koppla i varje åt ett sätt. De måste vi sitta och grej, inte såna skåvar. De är, de är inte som jag önskar. Men då för tar jag ta en linjen då då. Hälsar så, så gott till Alla mina bundrar och mina främst då. Ska vi avsluta? Ja, det får du bestämma. Det är roligt att du ringer tycker jag för att Aj. det är många lyssnare som har saknat att du inte har hört av dig förut. Du brukar ha så mycket roliga saker att säga. Ja, men alltså det är sådana här vardagligheter och det är det man råkade ut för, va? Ja. Ja, alltså, man ser så. Man måste ögonen och så, ett i pannan och, så, och två i nacken och så och så. Så det är väldigt mycket, och det är väldigt sångt att komma fram på gator och tog för det är eh, tre, fyra barnvagnar i bredd, ibland i tvillingar. Ja. Det var en man i en matbutik och han eh, nyktrade till, han sa, var det tre i vagnen, sa han till mig. Ja, det var det för jag. Ja. Ja, det var rätt roligt, det var tvillingar. Jaha. Han har en väldigt ungdomsfett mamma, hon var jättemycket, hon dansade ut med vagn och barn och allt jobb. Ja, det är om detta. Ja, det recovezat så är en maskowan. 17 är och är mår den vänder. Jag kan bara namne på honom. Ja, han är inte här, är Lasse. Nej. Jag måste kolla nu eller? Varför håller de på och ringer på andra nummer? Jag kan jag kopplar inte in det. Nej. Okej, okay, jag lägger på. Ja, hej. Hej. Ja, det, det var det samtalet ska Anita tack för att hon ringer. Men ring bara på 81310, det är inte på något annat nummer för det kommer inte fram på någon. Utan nu leder det här på 81310. Åk passa på nu att ringa för sen när det sätter på en sån där eh kivet igen så kan det ta tid innan den där så slut. Men för att eh, det, det har ju rätt mycket material man måste spela där så det kommer det ut någon gång. Här. Jag tror att det är en skiva från Glapp, ett gamla prenumerationsklappkontakt som fanns en gång i tiden som är en inspelning här. Eh som jag ska spela sex men passa på nummerring 812100, nu ring 81 det ska radion på. Eh, det verkar inte komma. Samtal, då antar jag du får börja starta den sjuan inte täppna ut sin konvektor iten. Om en stund då, om en halvtimme eller någonting sånt eller eller de brukar ta lång tid upp, så att la sjuan spela uppsätt. Därför vill jag lämna lyssnarna en möjlighet nu att passa på att ringa innan jag sätter på den. Man förstår inte varför de ska hålla på att ringa på det andra numret, det är ju öppet här på 81 21 00. Det blir inte någon inkoppling i alla fall av det numret, hit, för att jag har inte dragit ledningen för det. Jag var på att starta den där skivan då, Dagunnar. Okay. Gerd Wilders holdt fornyeligt en tale i det hollandske parlament. Talen er oversat til tysk af Michael Laudern og fra tysk til dansk af Åse Clausen Bjerg. Ja, det blive et brejems min til radiohhold iæ som godd afhold bæ sinshav Steder som ikke umilbart, der sig årsåtildanske på grund af orspil, lyder, talen, no underne inte og Bos, og, og kommer alt mere tilbage. Hun blev volttstaget, men hun var ikke vold, Den kvindliige journalist, som jeg organisk søgte efter Taliban fik sin nysgerrighed omsat til en grusom masse voldtægt. men hvor det hos andre fører til vrede eller elendighed, viser denne journalist frem for alt forståelse. Hun siger, der var der også respekt for mig, og hun fik også te og blødt brød. Herre parlamentsformand, jeg begynder med denne episode, fordi den er betegnende for vores elites moralske forfald. Hun er så forblændet af sin egen ideologi, at hun er parat til at se forbi sandheden. Voldtægt. Jeg vil nu tilføje nogle nuancer til den historie, siger den venstreorienterede kvindelige journalist. Taliban består ikke af uhyre. Heller at lyve om virkeligheden, end at se den i øjnene. Vores elite, om det nu er politikere, journalister, dommere eller godhedsindustriens korrekte pengesluere eller tjenestemænd erfarer fuldstændig vild. En hver følelse for realitet er forsvundet. Hver sund fornuft bliver smidt over bord for at lyve om virkeligheden. Desværre er det ikke kun denne voldtagende journalist, der lider af Stockholm-syndromet, men hele den hollandske elite. De taler om alt, til det bliver godt. Alt relativiserer de væk, godt eller skidt, Logik og sund fornuft er blevet til en stor, grå zone uden ende og uden begyndelse. Det eneste punkt, hvor de endnu har et hensyn, er, når bare det ikke irriterer muslimerne, for så vil de vel være imod. Man skulle forvente, at en kvinde, som bliver voldtaget flere gange, finder det afskyeligt. Men denne kvindelige journalist er ikke vred, for den muslim, som voldtog hende, viste også respekt. Man skulle forvente at når forbrydelsen fortsat er stærk, at der gribes hårdt ind. Men dette kabinet lukker fængsler og sparer på politiet, fordi det ønsker at se en anden realitet. Man skulle forvente, at når der sker en eksplosiv stigning i antallet af asylansøgere, at asylpolitikken som følge deraf bliver strengere. Men i dette land vil man give asylansøgerne tofamilieshuse, mens vore gamle får en større blæg. Man skulle forvente, at politiet i Gauda optræder benhårdt mod de muslimske kolonister. Men når brugstenene flyver mod politibilerne, omdefinerer kligen i det hollandske arbejderparti PVDA ganske enkelt denne realitet til voldsaktivitet. Problemet er løst, og at dommerne får det pak, som angriber politiet, ingen dobbeltstraf, men en straf til samfundstjeneste. Man skulle forvente, at de somaliske pirater, som angriber vores skibe, ganske enkelt blev beskudt. Men i stedet henter vi dem til Holland og giver dem computerkursus. Gratis. Man skulle forvente, at en venstreorienteret politiker går ind for kvinders rettigheder. Men fru Arik giver de marokkanske kvinder følgende råd om, hvordan de skal omgås, dominerende mænd. Indlade jer ikke på strid. I taber alligevel kampen. Man skulle forvente, at nu da vi ved, at omkostningerne ved Multikultikulot mindst beløber sig til 100 milliarder euro, at sluserne til masseindvandringen bliver lukket. Men nej, dette kabinet opstiller en ny rekord på 140.000 fremmede, en gruppe, der er lige så stor som befolkningen i Amersford. Hør nu godt efter, formand, på 1 år. Man skulle forvente, at Boris Dietrich, i det mindste indgiver en anmeldelse, når han i supermarkedskæden Albert Heijn bliver truet af en nyhollænder med kniv og får at høre, at han er en beskidt bøsse. Men han tiger for virkeligheden med hensyn til masseindvandringen gør til synelandet mere ondt end den marokkanske kniv. Man skulle forvente, at det meget progressive utrecht gik ind for ligestilling mellem mænd og kvinder. Men i stedet giver man statsstøtte til at adskille ekspeditionssteder lige som tidligere i Sydafrika. Man skulle forvente, at man i Rotterdam Arbejderpartiets PDVA's boldværk ikke ryster ved emancipationens resultat. Ikke desto mindre er der planer om apartheidsforestillinger i teaterne med særlige pladser til muslimas. Man skulle forvente, at når der ved en islamkongres sådan som det skete i Holland for et par uger siden, bliver råbt, Islam vil vinde, og når der bliver sagt, at Islam ikke står for fred, men for underkastelse, og når man hører, at demokratiet skal forsvinde, og at der i Holland skal komme sharia-domstole, så skulle man forvente, at vores regering så tager benhår afstand for det. Men dette kabinet tiger. Man skulle forvente, at Ronald Plasterk, tidligere en frisindet journalist, gik ind for kvinders ret. Men under ham som undervisningsminister er der kurser i statsborgerskab på basis af kønsopdeling. Mænd i et lokale, kvinder i et andet. Første budskab, vi bøjer os for jeres Ørken-ideologi. Man skulle forvente, at Bryssel nu endelig har begrebet, at indvandring er en katastrofe. Men nej. Den europæiske kommissionens sande tænketank kommer til denne slutning. Holland har for få marokkanere. Ja, parlamentsformand, hvor var vi uden Europa? Man skulle forvente, at Walter Bos nu endelig begriber, at vi har problemer nok. Men han siger, vend jeg til det. Det hører til, at islam slår rødder i Holland. Dermed kører han ganske enkelt videre med, at hente læsevis af mennesker fra muslimske lande som ofte ikke kan læse eller skrive Wouter siger dette land kan lære af analfabeter parlamentsformand under de sidste almene betragtninger i september talte jeg om to slags Holland på den ene side eliten med den såkaldte idealer om et multikulturelt samfund mega høje skatter om klimahysteriet om islamiseringen om den brysselske superstat, udviklingshjælpen. Og sådan kunne jeg fortsætte, men det gør jeg ikke, for kuldegysninger løber mig allerede ned ad ryggen. Hele vores kanalbælte-elite befinder sig helt i en tilstand af fornægtelse. Alt, hvad der skulle være heldigt, er flydende. De vil tale om alt, men intet er mere umuligt. Alt kan gå på udsalg, alt kan medtages til discountpriser, Parlaments jeg siger det endnu en gang, islam er en totalitær ideologi, den største trussel mod vores frihed. Dette kabinet kigger op i loftet og håber at regnbyen går forbi, men jeg, jeg vil aldrig sige, jeg vil aldrig give efter, ikke for 100.000 dødstrusler, ikke for al-Qaida, ikke for justitsministeren og ikke for den politiske skueproces, som står foran mig. Overfor dette kabinets bukkende elite står et holland af mennesker, som kommer til at betale regningen i ord og billeder. De er offer for gadeteorister. Hver dag et nyt tilfælde. Mennesker, som må redde bankerne efter grådige bankdirektørets begær efter bonus. Mennesker, som vagt og boss ikke bekymrer sig om, som ønsker et socialt holland. Det er de mennesker, der ikke bliver hørt i politik, som eliten griner af. For disse mennesker kæmper partaget de Og i dag bliver der ikke aflagt regnskab desangående. Dette kabinet affinder sig med to hollandske lande. Og endnu værre, dette kabinet tager konsekvent parti for elitens holland, og ikke for et holland med almindelige mennesker. En hver, der spørger om, hvordan det kan være, at kun en ud af otte hollænder har tillid til politik, må kigge efter begge de to slags holland. Det er et holland, som ved, at det bliver snydt. Snydt gennem en elite, som finder alt i sin bedste orden, så længe millionerne strømmer i retningen af de offentlige medier, kunstmafian og forkæmpere for miljøet. Parlamentsformand, det hollandske folk, kommer til lige til at vågne op fra et langt venstreorienteret mareridt, og i dag siger jeg dem, at denne elite løber på sine bagbener. Der aftegner sig i Holland en regnbuekoalition, som tværs gennem alle befolkningslag står er parat til at tage ansvar for det Holland, som vi er fortroelige med. Forandringer hænger i luften, og vores land længes efter at slå ind på vejen til en ny fremtid. Her parlaments formand, i dette kabinet er der overhovedet ingen, der tager ansvar for, hvad masseindvandring betyder for vores økonomi. Centralplanbyrået kommer til omkostninger på minst 100 milliarder euro. I Danmark beregner de endnu 300.000 euro for hver muslimsk immigrant. En rapport i Franke vurderer, at landets økonomiske vækst bliver reduceret med to tredjedele på grund af indvandringen. Den svenske økonom Lars Jansson bedømmer omkostningerne for Sverige til 27 milliarder dollars. I Norge advarer arbejdsgivere om, at indtægterne på olieproduktionen snart udlignes med omkostningerne ved indvandringen. Kabinet, andre lande gør det godt. De undersøger omkostningerne ved masseindvandringen. Kabinet, aflæg, regnskab om det. Sæt masseindvandringen frem i lyset, uden rosa og venstredrejet skyer. Herre parlamentsformand, hvornår begynder vi at tale om at gøre noget ved sagerne? Hvornår hører improvisationerne op? Hvornår bliver det slut med dette kabinet, som bare udsætter og udsætter og endelig lægger sagerne til side? Hvornår bliver Hollands budskab også hørt i Paladset i Kanalbæltet, som er Arbejderpartiet PVDA's hovedkvarter? Jeg har godt set, at ikke et hvert problem kan løses umiddelbart. Det venstredrejede marerigt kan ikke repareres på et par år. Det ved jeg godt, men vi kan i det mindste gøre en begyndelse. De efterfølgende generationer skal i det mindste kunne sige, i dette øjeblik blev det første skridt taget til genoprettelse. Så begyndte man at slå tilbage. Så var venstrefløjen begyndt at kvæles i sine egne løgne. Ikke et hvert problem kan løse straks, men et hvert problem kan der straks tages fat på. Vi kan gøre en begyndelse. Endnu i dag. Lad mig komme med eksempler. Omsorgen af vores ældre og sygehalter bagud. Tag fat herre fær ledere flere hænder ved sengen og flere penge til plejen. Et problem. Maokenere kaster med sten efter vores politi. Løsning: sæt dem fast, isolér dem, gør kort proces, udvis dem. Et problem. Vores økonomi skrumper endnu mere end Baufahr D Volkspartei for Freiheit en demokrati i meningsmålingerne. Tag fat og hold op med den venstredrejere hobby, såsom udviklingshjælp og store beløb til udlændingeboliger, den offentlige radio og tv, og give hollænderne sine egne penge tilbage. Tag spørgsmålet op igen og bestem jer for en tydelig skattesænkning. Bryssel får hele tiden større mulighed for at bestemme over os. Løsning. Magten tilbage til Holland og eurokraterne som arbejdsløse på arbejdsmarkedet. Problem. Borgere bliver berøvet og truet handling indfør høje minimumsstraffe så de kriminelle hele tiden får hårdere straffe problem dette kabinet fremviser den ene rekord efter den anden i masseindvandringspørgsmålet handling lad ikke mere nogen østeuropæer komme ind og hold grænserne lukket for indvandrere fra de muslimske lande nu vi smider med milliarder og dog ændrer værd så ikke af den grund begynd her og hold op med det Det gør milliarder til forskel. Problem. JSF Joint Strike Fighter koster summer af penge, og Arbejderpartiet PVDA snorer sig og snorer sig og snorer sig. Handling. Flyv flere år fremover med F-16. Problem. Rotterdam, den næststørste by i Holland, har i 2012 et flertal fremmede. Første skridt, hjemsendelse. Anden skridt, hjemsendelse. Tredje skridt, hjemsendelse. Hvad der kan komme ind, kan også komme ud. Problem. De milliarder, der går til udviklingshjælpens lobby, løser ikke problemer. Handling. Ikke én sendt mere til det svindelforetagende. Problem. Islam lader som om, at det er en religion, og på den måde profiterer islam af vores religionsfrihed. Handling. Kald islam, hvad det er. Mere en politisk ideologi, end en religion. Herre parlamentsformand, der må hurtigt komme et valg, en ny tvedt kammer, en ny regering. Herre Balkenente og herre Bos de kan begge fremlægge en smuk beskrivelse af Jan Smidt og Jolandes bryd med hinanden, men at give vores land en god ledelse kan de ikke. Pak sammen og forsvind, og kom aldrig mere tilbage. Tak. The octopus, ligger här och glubblar under som jag själv. Sökt. Jag söker tiden runt, den lilla man gjorde med denna bästa Jag finner inga ord, la millions on your hair. Och dansen där jag bor, den citat, de minen som jag har väckt jag for you. You can make a domino in growth, you can do a make it to love, you can always talk, Wusterland. Das Weglater warten, galandra teuland. Jago tiene un sueño alto, piensa. Du voy a enserg, voll aufktion sex. Se vaticné a bour, then I'm back for you. I love you in your a bour, then I'm back for you. mi gro can't hear of it's love bringin' all in to town dominate my heart while in the town dominate my heart while in the town dominate mit Fußstella Här jag har på la patio jag jag sitter här och grubblar över som jag söker jag sökte tid och rum over la montaña you remember in la plaza jag finner inga ord alla villie of all what i mean is on your hair brought that's when i go den är vackrast på vår jord givea me a god givea me to sleep when i all in to talk do mean is Ja, här är väderbriefs skyheterna. I torra Norrland flåser en ball luftdrom in från Tyskland. I Borra grisavet har vi ett bågtryck som kör sig häst lydbäst mot Stönland. Varning för kalt vägdrag. Gristecket är blå meter på snäden och stolen fryser. Ett trögtryck härmar sig sydbästa Skandikvavien med virka sprätt tio sekunder och scolje snog. Varning för broska Från halkaranda feldelas att låren är på väg. Man har sett de första masktrosorna på dikestanten och fullt av snömjöl smyger i luften. Svinna surrar och mumlorna hörrar. Fallmänheten varnas. Tutning med salongsbesvär och tagelbössa kommer att väga brum i morgon titt till klockan borta. <laughs> det låter kul här, ja. vad en trevlig vederlek ja, I Krockholm har uppskvätts en hömängd av bio till 11 centipeter En ballfront hör sig därifrån mot Paris och Spånga centrum Varning för Svalka I Blöteborg står regnet som snön i backen Och i Bråkio i Rapan är det full sprinter För att inte skvala om San Frans Grisco Där man uppträtt Grinus själva grader i muggan i bromaputra, kalsinsås, kryxelos smygduk har man i spelet flusgolv glader, inte en siffra tät. Varning för Yla. Ett ett umykt döfall i stora selar av Helsingfors ger hödrängen mera jobb och gormvarning här också ut härdats. I klass Degas är det simma förhållande varning för överlämning. Men vi får glädje oss våt att båren är på väg och att man inte ska ge upp loppet. Spritt si på naslaget ut och lärkan slår i dyn sin sill. Tjatt, det var väl kallt idag från Vederlex spänster. svär du vaknar som vi sände program här som Gunnar och hela teamet vi fortsätter Svär du rvita, är översida i ditt ha. Vad var det du vita? Sover du och flyr ditt kvar? Vem vore du om inget fanns utan skogarna du har? Med livet själv för nya scen i varje livs sekund Lindqvist läser vår dramatiska historia CD1 Håtuna leken och Nyköpings gästabud Vi befinner oss i Sverige alldeles i slutet av 1290-talet. Det är den så kallade riddartiden. Kungen Magnus Ladulås har nyss avlidit. Hans lik bars av bönderna ända från Visingsö till riddarhallen i Stockholm där man ännu i denna dag kan se hans grav längst framme i kyrkan. Magnus Ladulås var son till Birger Jarl och det var Magnus och Birger Jarl som lade grunden för det Sverige som finns idag. Nu var Magnus död och eftersom hans söner Birger, Erik och Valdemar ännu var omyndiga styrde Sverige av marsken Torgil Knutsson. Marsken var befälhavare över trupperna och var därför borta långa tider bland annat genomförde han det tredje korståget i Finland som ledde till att hela Finland nu blev en del av Sverige. Drottning Gil Knutson kom tillbaka från kriget mot karelarna i öster kastades han in i en ny strid som inte var lättare. Det var maktkampen som utbröt mellan Magnus och Ladarós tre söner. Den äldste sonen Birger förklarades myndig kung då han var 15 år. Från det ögonblicket började en brödrastrid utan motsvarighet i vår redan så blodiga medeltidshistoria. De yngre bröderna Erik och Valdemar hade visstligen blivit utnämnda till hattigar över var sin del av Sverige som de kunde styra som sina egna små länder men de ville ha så mycket mer. Det var mellanbrodern Erik som tog ledningen och drev på. Långt senare skrevs den så kallade Erikskrönikan. Och eftersom den handlar om Erik så beskrivs han som fager att skåda, edelt och hövist förde han sig, tapper var han i faran. Då det gällde att vinna fördelar och makt var han hensynslös. Kung Birger var gift med den danska prinsessan Märta. De vigdes då det var 15 år gamla. Bröllopsfesten stod i Stockholm och bruden fick halva Uppland och staden Enköping i morgongåva. Birger och Märta blev det första svenska kungaparet som kröntes tillsammans och det skedde i den på den tiden livfulla och viktiga handelsstaden Söderköping i december 1302. Nu var Birger kung och Torgl knutson stod vid hans sida för att knyta bröderna till sig gifte Torgil bort sin egen dotter Kristina med den yngste och svagaste av bröderna med Valdemar. Men då Torgil Knudson försökte begränsa Eriks och Valdemars möjlighet att lägga sig i hur riket skulle styras kom det till en uppgörelse som slutade med att Erik i sin ilska fot i Norge där han började konspirera med den norska kungen mot sin bror Birger och mot Torgil Knudson. Erik förlovade sig med den norska kungens dotter Ingeborg då hon bara var 1 år gammal och han lyckades övertyga kungen att ge honom den då norska staden Kungälv med slott och en del av Bohuslän. Erik planerade att grunda sitt eget rike där på västkusten i skärningspunkten mellan Sverige, Norge och Danmark. Han hade då redan med hjälp av danska upprorsmän lyckats då få åt sig en del av danska Halland med Varbergs fästning. Kung Birger sökte då hjälp hos sin svåger, den danska kungen. Eriks planer måste hejdas. Spelet om makten i Sverige pågick i invecklade turer under några år in på 1300-talet. Men så år 1305. Hade de tre bröderna samsat så mycket att de kunde enas om att göra sig av med Torgel Knutsson? Alla tre var med då han greps på sin gård Lena i Västergötland. Han fördes under förutmjukande former med fötterna bunna under hästens buk hela den långa vägen i smällkalla vintern från Västergötland till Stockholms slott. I Eriks krönikan står det att de red dag och natt så länge och så fort att mången edel häst stupade på vägen. Förord. Välkommen till muren. Det var en helg i augusti 1961. Jag hade haft en lycklig barndom och nyss fyllt tretton år. Jag stod på tröskeln till tonåren och tyckte att världen var en bra plats. I Eriks krönikan står det att de red dag och natt så länge och så fort att många edel häst stupade på vägen. Men det fanns ett moln på vår familjehimmel. Min far var sjuk. Riktigt sjuk. Hans rökande, som så vitt jag visste var hans enda last, hade redan kostat honom ena lungan. Det verkade som om han hade återhämtat sig efter operationen halvtanat år tidigare, men den sommaren verkade han återigen svag och trött och gick ofta och la sig. Jag brukade titta in till honom i hans sovrum på övervåningen och prata med honom för att hålla honom sällskap. Det är därför som jag minns att det var helg för vi hade diskuterat en artikel i söndagstidningen. Viktiga och olycksbådande saker höll på att hända i världen. Pappa fick en kraftig hjärtinfarkt samma kväll. Vår granne som var sjuksköterska skyndade sig hem till oss och jag skymtade henne genom sovrumsdörren som stod på glänt hon tryckte med handflatorna mot hans bröst för att få igång hjärtat sedan blev vi ytterst vänligt ombedd att gå ner till undervåningen läkaren kom för att få tiden att gå slog någon av oss på tv:n fladdrande svartvita bilder av en stad med arga människor och beväpnade människor och taggtråd kanske något enstaka rekognoseringsfordon Minnet, liksom de där fladdrande bilderna, är lite otydligt. Det här var länge sedan. Jag vet fortfarande inte om den händelsen alls inverkade på mitt beslut att skriva den här boken, men för mig kommer Berlinmuren för alltid att hänga samman inte bara med tillståndet i världen då och nu, utan med en djupgående känsla av avsked, av separation. Jag har en avsked av separation. Den dag då muren uppfördes innebar att en del av mitt liv upphörde och att en annan del började, en betydligt hårdare del, precis som för så många miljoner andra människor. Skillnaden var att mina problem varken var ekonomiska eller geografiska eller politiska. I själva verket hade mina problem ingenting med Berlin att göra överhuvudtaget. Sedan 18 Pappa stannade kvar på övervåningen. Jag tror att man var rädd för att flytta honom. Jag såg honom bara en gång till. Det var senare samma kväll och också den här gången skymtade jag honom genom en halvväpen dörr. Den här gången var det genom dörren till mitt sovrum. Ambulansmännen, idag kallas de för sjukvårdare, bar honom över avsatsen bort till trappan på en bår. Han var vid medvetande och såg sig omkring. Han verkade allvarlig men lugn. Det var nästan som om han var nyfiken på vad som skulle hända med honom. Han fick ytterligare en infarkt efter att han kom fram till sjukhuset och den här gången klarade han sig inte. Det var den 14 augusti 1961. Föregående dag, söndagen den 13 augusti, hade den första primitiva versionen av det som senare skulle bli känt som Berlinmuren uppförts. En avsvärning som delade upp en världstad i två hälfter och skilde människa från människa, vän från vän, förälder från barn, bror och syster från bror och syster. Det var också den dagen som jag skildes från pappa. Den avspärrning som skilde honom från oss var dunkel, mystisk och framförallt evig. Avspärrningen i Berlin var brutal, rent fysisk och inte det minsta mystisk. Dessutom visade den sig inte vara evig, även om det inte var något vi visste då. Första gången jag besökte Berlin inträffade nästan på dagen 4 år senare i augusti 1965 och då kändes det definitivt som om muren skulle finnas kvar så länge jag levde. Jag hade nu hunnit fylla 17 år och skulle avlägga min gymnasieexamen ett år senare. Jag hade börjat läsa tyska året innan pappa dog och nu var jag här på en skolresa till den stad som vi hade sett slitas i tu medan han låg och dog. Jag minnades tydligt tv-bilderna från den där kvällen 1961, med den skillnaden att när jag väl kom till Berlin var stadslandskapet i färg och präglades inte alls av det där lätt eteriska, disiga ljuset som hör samman med en stumfilm i skräckfilmsjangen, för det var så jag av någon anledning hade föreställt mig Berlin. Utan i själva verket påminnde staden en hel del om London. Ett London-frihet med betydligt fler bombhål och öde tomter där det borde ha stått hus och med vad som fortfarande såg ut som en provisorisk avspärrning i slaggbetong cement och taggtråd rakt igenom hela staden. Hotellet där vi inhystes som nog snörare var ett slags krog låg i hörnet av den en gång i tiden storslagna men då i stort sett demolerade och än så länge inte återuppbyggda askanische Platz i Stadtselen Kreizberg i Västberlin. Mitt emot oss återfanns den förstörda fasaden vid ingången till Anhalter Bahnhof, det enda som fanns kvar av vad som varit Berlins största järnvägsstation innan den förstördes i den väldiga amerikanska bombbreden den 3 februari 1945 sedan 19 en räder som ödelade en stor del av det här området av Berlin. Ett par hundra meter längre bort skymtade Berlinmuren och på bekvämt promenadavstånd återfanns den berömda gränsövergången för utlänningar som gick under namnet Checkpoint Charlie. Äldeles i närheten av hotellet fanns en plattform försedd med en trappa varifrån man hade utsikt över öst. Utsikten tycktes vid den tiden i huvudsak bestå av illa medförna och i stort sett obebodda hyreshus längs Leipziger Straße och Wilhelmstraße. Nu vet jag att detta var det så kallade regeringsdistriktet och att en av de mest framträdande byggnaderna var Hermann Görings berömda flygministerium som uppfördes på 1930-talet. Det såg anskrämligt, tomt och ödsligt ut. O-gräset spirade mellan gatstenarna och upp genom sprickor i betongen på de trafiktomma gatorna. Jag vill minnas att vi var ungefär ett dussin ungdomar i vår grupp. Vi anfördes av vår älskvärde lärare i tyska, Mr. Kitson, och det årets hjälplärare i tyska, en godmodig, prydlig, ung österrikisk universitetsstudent som hade förvana att nynna och plötsligt utföra små dansnummer när han gick, Advete, det som när man väl vant sig vid det var riktigt vinnande. Nu när jag tänker tillbaka tror jag att vår resa var åt slags subventionerad politisk bildningsresa. Jag minns att jag vid första anblicken av Berlin slogs av hur helt annorlunda de människor jag träffade var jämfört med de stereotypa tyskar jag dit tillstött på. Det vill säga krigsfilmstyskar ytterst få uniformer och mängder av människor i civila kläder. De var lite blondare och ljusare i hyn än de flesta britter, men i övrigt var de förbluffande till och med nedslåande normala. Och så vitt jag kunde begripa med min än så länge ytterst begränsade tyska, tycktes de utrustade med en sorts humor som inte var helt olik den brittiska varianten. Vår lärare tog med oss till en äkta Berlin-cabaret. Jag minns speciellt ett nummer där tre skådespelersgård sjöng en ekivåk-kuplet iförda genomskinliga regnrockar och högklackade skor. De skulle föreställa gatflickor från Augsburgerstrasse. Jag förstod till och med några av skämten som att gatflickorna hade allra mest att göra när den västtyska förbundsdagen sammanträdde i Berlin. Just det skämtet inhöstade kvällens högsta skratt. Berlinbor är inte kända för sin respektfullhet. Sedan 20. Innan vi åkte iväg på vår första oundvikliga resa genom järnridån till Östberlin, möttes vi på kaffe, kakor och en föreläsning i kalla krigets anda på den västra sidan av en ung man som jag först trodde var amerikan. Kortklippt, nedknäppt skjorta, hornbågade glasögon, men som trots sin ytterst amerikanska engelska visade sig vara västberlinare. Vi fick oss berätta det vad vi redan hade förstått några minuter efter att vi hade kommit fram till vår inkvartering och tagit en promenad längs kvarteret. Att Berlinmuren var en monstrositet som hade uppförts av människor som inte bara menade att friheten var ombärlig utan att den faktiskt också var farlig. Så när vi till sist passerade gränsen en morgon kände jag mig ganska vuxen och också lite grann hemma stad. Jag minns att pappa som hade tjänstgjort i nordafrikanska öknen under kriget alltid hade tyckt om och respekterat tyskarna där även om de hade försökt döda honom. Tyskarnas befälhavare, general Rommel, var definitivt en person som man helst hade sett hade slagits för oss istället. Tyskarna vid El Alamein och vid olika platser längs kusten var helt normala tyskar från afrikakåren inte de motbjudande gestapo- och ss-män som hade begått vidriga övergrepp på östfronten och i de ockuperade länderna. De flesta västberlinare såg ut ungefär som de där helt vanliga tyskarna pappa hade talat med mig om. Den första chocken var de östtyska vakterna vid gränsövergången och deras inställning och utseende. Deras ansikten var som huggna i sten och de var bryska till sättet. De stirrade upprepade gånger på mitt passfoto och sedan upp på mig. Det hela pågick i det oändliga. Order glävsdes fram på ett tyska jag inte begrep. Nu förstår jag att de förmodligen hade hämtat från Sachsen i likhet med så många av gränsvakterna och det dröjer innan man lär sig att förstå den dialekten. Också när vi utan framgång försökte spela oberörda och gick förbi de sista i raden av vakterna och kom in i det kala och reklamskyltsfria Öst-Berlin var jag tvungen att lägga band på mig för att inte vända mig om och se om de fortfarande stirrade på oss. Och uniformerna. Överallt. Och dessutom påminner de lite väl mycket om de uniformer som de ondskefulla nazisterna haft på sig i krigsfilmerna lite senare när vi stannade till för att betrakta det neoklassiska Neue Wache, nya vakthuset vid Unter den Linden, var de östtyska vakterna fullt upptagna med att paradmarschera iförda höga militärstövlar. Och på huvudet hade de en underlig hybrid mellan Wehrmachts så kallade Kohlehäntar hjälm och Röda arméns klassiska variant av typen SSH 40 selanschweget. Vi gjorde en historisk rundvandring. Östtyskarna hade börjat restaurera några av de vackra gamla neoklassiska byggnaderna med en pietetsfullhet som jag naivt nog inte hade förväntat mig från kommunister. Och när eftermiddagen övergick i kväll, smet vi allihop in i en stor nyuppförd byggnad vid Alexanderplatz i hjärtat av Berlin huset som var täckt med väldiga muralmålningar i efterapad picasso stil hette House des Lerars lärarens hus. Att vi alls gick dit kan ha varit tänkt som något slags intern skämt från vår Ciceron Mr Kitsons sida eller så kanske han hade kommit överens med restaurationen att vi skulle äta där. För byggnaden visade sig inrymma en restaurang och något slags föreläsningssal. Vi åt kvällsmat där. Jag minns inte vad vi åt eller hur det smakade. Däremot minns jag att jag lyckades beställa en öl trots att jag var under 18 år. Vad är det som minns? Är att när vi lämnade matsalen och gick ner för trappan för att lämna byggnaden började plötsligt en man med obeväkliga ljusblå ögon att stirra på mig. Han viför full östtyskare i uniform med stora utsirade epåletter som till och med på ett avstånd om 20 meter laddade om hans höga rang och omund kompletterades självklart med höga ärvlar. Han morrade ilsket mig. Han förlorade han säger i en harang av år, som jag med min begränsade tyska nöd och näppe lyckades förstå. Han menade att jag var en dekadant snorvald med alldeles för långt hår. Ja, det var på den tiden och att jag inte visade hans uniform tillräckligt med respekt. Om jag vore hans landsman, då skulle jag få lära mig att veta hut, för då skulle han minst han göra man av mig, ja, och hörseln. Den hotfulla militära effekten förtogs något av att han var rejält berusad och att han hade en yppig kvinna med blonderat hår hängande på sin arm, en kvinna som till och med i mina oerfarna ögon inte direkt såg ut som hans hustru. Men det var ändå en skrämmande upplevelse. Han misstolkade min tystnad som oförskämdhet vilket föranledde denna östtyske militäre potentat att fortsätta utskällningen i ytterligare några minuter. När han hunnit fram till att han tänkte klippa av håret på mig började Bardot-kopian vid hans sida dra honom i ärmen men budskapet var inte desto mindre entydigt. Ja, där, där måste vi bryta. Jag tänkte att vi skulle försöka med telefonväxter i eh, fortsättningen av tiden. 81 21 00 och det ska radion på. Det är 20 minuter kvar att hitta programtiden. 81 21 00 och det ska radion på. Och det, det är telefonnumret som gäller och inget annat ring. Inte på mina privata nummer hittills. Eller någonting sånt utan det här numret det som gäller. Jag ska spela lite musik medan vi väntar. Fylar drottning faget i ditt ljusa ämne Vesterbron på bröstet blänger som ett spenne På din gässa lyser gyllne kronor trenne Men när alla dina rutor går i brand Och när kvällens mantel sveper sig kring Vill jag sitta i en båt på kanalgrann Jag vill ha Ut I nordens Venedig Från oss der i anhörs Melodin den har glöd Trots ens bröd mandolin På nords dröm utan mål Jag mitt hjerta vill ge dig Fast du ej det begär Ömm um och kär blir man blott ut I nordens Venedig Jag är inte Någon vanlig liten Eva Jag har aldrig lärt Att sömma eller veva Jag är född Att vara leva, leva, leva Stjärnan som jag Föddes under heter Dans mot lyckans koster Alla kvinnor streva Och alla frågar vi oss Var de finns någonstans Jag vill ha I nordens Venedig Ty d'ar spelaren Gyllen et stråke Av sol på vår herres Fjol Du mitt hjertes Idol Jag min hyllning Vill ge dig Ej spansk Renaissance vil jag Bli hans, Ne i nordens Venedig. Du meteartasidoll jag min hylning vill Bansk renaissance Vill jag en gång bli hans Nej, Nordens Venedig Ja, det är fortfarande öppet ringer på 81 21 00 en tio minut, tillåt minst i alla fall innan vi måste eh, sluta för i 81-3100, inget, inget annat telefonnummer. Ja, nu ska vi se om det kommer en signal till. Hallå? Ja, hej. Jag har radion på. Ska jag tänga av den? Nej, då hör du inte mig. Nej, det är bra. Ja, hej, det här är Marianne. Ja, jag hör det. Ja, trots att jag har blivit så skrullig i röstet. Jo, jag vill måste säga att jag tycker det var väldigt intressant det där programmet som som handlade tag i Danmark. Ja, ja, man brukar göra i ordning lite och, olika och och det olika på men tycker jag fick dig. Det är stort att jag har bott i Danmark i ett eturer. Så därför så är danskan en liten lite hemskel så. Ja, du förstod enda då förstod du ändå ord och utan så har det hänt det inte att jag inte har klarat att smita förstå. Han talade väldigt fint danska så det var en kultiverad de var ja, Men vad jag menar är att danskaner har alltid varit eh, måna om sitt land och det var så underbart att höra eh, allt vad hon sa så jag tycker att om eh, nu den här gossen har tid att uh, sända några flera sändningar i Freddans radio. Ja, det var någon eh, privat så här som heter Radio Holger, jag tror att det var en närradiostation det där. Radio Holger. Det var var inte någon riksradio vad jag vet. Ja det är så bara det jag säger. Det låter jag har gentäckt det för det ja. jag bara undrar om man folk kan komma in på den kanalen det finns ju masse men ja det gör man har internet tror jag man kan gå och hitta den. Ja det har ju inte jag. Nej jag <laughs> förstår det det är inte så lätt längre på gamla dagar. Nej men jag är ju över 80 år, så jag men jag har inte heller ända på denna grejen alltså det är ju en grej också så ja, det, det är klart. Men när man tänker på vad allt annat kostar så ja. man får man ju en vansinnig information genom... Jag, jag, jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag önskar att jag vore 50 år yngre för att gudar vad man kan komma på... Man vilka... kan hitta det mesta där. Det gäller bara att hitta de adresserna man ska söka på och sånt. Så jag men då förstår det att det är väl inte kosys att hunga konkim fi kanter jag var sitter inte ju så här sidan tror det ja. dygnet runt så och så stundar med skolan och men ja fast den man har ju det att skolan är också MLP provtuvisningen ja, men så sitter man ju hemma man vet ju aldrig var man går i på för konst ja det finns ju de robotar arter där också du vet ju Nej, men men jag förstår så är, det, är att det har kommit äm, så här på propaganda coin på på tv och klocka hem nässe uppgifter som folket har vetat om alltså det är, måste vara knepigt för dem styrande går ju inte att kolla varenda hus och om de vilka ja, de hittar ju på allt men så ska jag försöka lyssna på eller kolla vilka datorer folk folk tittar på och så här och så vidare i Försvarsradion. Alltså ska ju ha någonting sånt där. Ja, fortsätter med det här så blir det som blir som när det kick season så alla är så var bevakad. Vem vem vinner de på det? Ja, det är bara tidsfrågan när de sätter upp en mikrofon i varje lägenhet och kopplar in till Men en sändare i den där rilmätaren där och så kan du lyssna på vilken läge du vill. Ja, det det som är så ryskt att det finns eh massa tekniska grejer som man då kan kolla precis så som helst där. Ja. Om man, sitter, om man sitter och man sitter och pratar för sig själv för att barnen går så kanske man är registrerad det, vet man ju det är på allting kan det kan aldrig. komma man, man vet ju aldrig du vet för att det, nästa steg är väl försedan där med etan med en mikrofon bara. Ja det kan ni tänka det sitter en mänsklig personal i Tegus och hon ringer hun i så är det den tar vi in och så. Ja. Och då lyssnar kan lyssna på telefoner och vad som helst. Ja det hjälper inte att det man Sådana här i Juppinalle eller vad heter det? Mobil? Nej, de menar vi är utsatta för de går ju via radio. Jaha, gör ja. du det? Ja, det är till en basstation där. Som det, det går trådlöst via radio i Juppinalle. Ja, de tror... Det är lite radiosändare där också, det är bara lätt när den är kodad. Men eh, försvarens radianstalt har alltid möjlighet att byta den koden nöddevis staten och har mycket känns det min som har mycket att göra då. Ja. Ja, det vandras förla automatiskt och sen gör väl det visar stickprov. Ja, alltså jag är jag är så glad att det är så gammalt för mig. Det kan inte vara så lång kvar för det här så medicin det utvecklas och Öhm ja alltså det måste ju sitta bo vi ska inne i EU och då alla politiker och ni fasta på spanska och Mona Salinas och ni fasta med sina lösfalsat ja. och sitter där och så det har jag hunn glöm på det där så blev det vad katten går för haken ner till bröstet. Ja. Och då är det för oss är det att vi ska ja. nu vara lite hos henne. Men det så snackar det ju för fashrund Babydahl är en sån här uppdrag, en docka som... Ja. <laughs> ja, men det, hon är 4% för svenska folket, tror hon. Jag tycker hon ska skärpa och sitta för 195 obetalda ja. parkeringsböter. Och, ja, det är ja ska... de politiker tror att de har visat större frihet än de vanliga människor. Därför mm. så slarvar de med parkeringsböter och allt <laughs> möjligt. Jag, visa. jag glömmer aldrig med. Allt möjligt. Jag glömmer ju aldrig när hon var i onåt. Då dog hon iväg till den södra södra södra norra i orienten och hade vakter med sig. Ja. Snälla, så det är inte här så här inget finkande som alla <laughs> vanliga svenska alkoholister de plockar mig in och får sitta till huset och gått över. För att göra med henne också. Ja. Jag hör att jag har min snälla dag idag. Va? Ja, jag förstår det. Men det är så fint väder idag. Så att... Ja, det glädjade inte mig för att alltså det sjukt att sätta vem och ja vissa människor såg ju inte det men jag jag var lite bättre när det är varmt här på höddraget men vadå så kom väl förmodligen men ja. ännu medicinerna jag tålts. Jag äter så mycket medicin så vad jag pratar för skit. Det gör mig inte om det fyller jag på tabletterna. Ja. <laughs> Nej men man sitter sitter på tv och det alltså jag tycker att när den blir människa, blir det är det här livet ni blir så för slackade. Och jag tycker våra politiker det är ju inte mycket att höra för sig men jag tänker på gamla tider kommer huggarnas ring han de där stubbarna ni bodde han hade han hade svängrem och hängsren Ja. Ja <håll> men så känner sig påสตien som sig gamla stod också. Ja. Ja, nu börjar klockan bli mycket här så jag det, måste, det, det, måste ja, se om det är någon mer som vill ringa in innan ja, stänger jag förstår. stänger här för idag. Så. Jag vill att jag får få höra flera skripssändningar för det var fantastiskt bra. Ja, jag ska titta om jag hittar ja. mer Radio Holger, annars så ja. eh, kanske Gunnar gör ordning ja, en till. Ja, jag redan om dig. Ja, tack. Hej. Ja, det var det samtalet till. Nu är det öppet igen här på 8121. Nej, vänta, vänta, sen går till bara. Hallå. Ja, tjänare tjänare i år. <gör> ja, hur är läget? Det är varmt och skönt. Ja, det, det gör mig gott i alla fall med värmen, men sen när jag så har det ju ådragit mig en skit som jag inte vill gå över alltså. Och jag vet, det jobbet, jag tycker vi ska inte klaga på värmen för att det var ju bedrövligt så där veckor sen när du i, I början på juni här så var det... Ja, det, det kände jag också. Det regnade ju alldeles. Ja, det var ju regnväder och sen i morgon 6 grader, vet du. Ja. Det men det går natt, Ru, du, för 50 år sedan. Du var ju med på den tiden med. Ja. Var det var en magisk natt när Ingemar Johansson blev världsmästare. Och på den tiden att bli världsmästare är tungviktigt. Ja, det var ju Radio Luxemburg som ja. refererade det. Och, och du vet, det kommer ihåg, det var en stor dag. Radio Luxemburg, det var många som lyssnade ja, på, på den det, tiden. Ja, men vet du vad... Att det var Philips som hade köpt rättigheterna där och det sändes genom Radio Luxemburg. Ja, det tror jag säkert. Ja, var jag vet att, var Philips, att Philips var mycket med att hjälpa du, Radio, Radio Luxemburg. Det, det ja, ja. kom en stationervis varenda du vet land där Philips har ju försökt och ja. tillstånd i Sverige på 50-talet ja. också sända. Ja, de hade ju, alltså Philips hade ju tillstånd sen sände de ju genom Radio Luxemburg och det var Otosson då. Ja. Men, grejen var ju den att eh Philips på den tiden det var ännu så en verkligen stora giganten Ja jag vet det det var det. synd att det hade gått bakåt på senare år tycker de jag men de hade dem. ja de hade ju förstår du, i många år där nere vid eh, lilla Värta Värtan där vet du så Ja det var i Perjevellegatan de hade ja, de kontoret och det var ja jag och sin sjöarnas magomäster och hördigsvällsgatan ja. studion och så vidare Ja de hade en studio på Hördigsvällsgatan där nere vid uppe vid Vanaretsplan nedanför där Sen byggde de ju det stora huset där precis där nere vid vid innan man kommer fram till Lidinge vet du. Ja, Filip syns. Och vi varta där, Åsnetån var Värtan ja. för värtanstationen. Det var ett jätte skrapor de hade. Ja, men nu ja, har monsieur släppt ju flyttat till i staden. Ja. Du kan Sophie Filip till då samma när var på 50-talet tycker jag. Tror var, jag tror att det är en 20 våningskåk det där vet du de hade där det var fantastiskt. Men i alla fall den natten Det var vi du också uppe och lyssna på. Ja, det var jag, min bärbar radio. Ja, det var ju en fantastisk natto. Du kanske såg igår på TV att de hade ju faktiskt en timmes inslag där från matchen och sen visade ju TV4 med ett reportage som kring själva innan före alltså före matchen och efter matchen från Gråsvinger, vet du, där där de bodde familjen Johan. Ja. Och det var ju pappa Jens och också var det hans syster och mamma Ebba heter hon väl och så brodern Rolf där det var en hel timme och och sen har ju tjejerna då Syran och han och så festmän vet du, hon heter Bigitta hur ja. de vandrade omkring i New York där och det var det var ju festligt att se bilder från eh i New York för 50 år sen 59 va. Ja, det förstår jag. Och det var ju lika imponerande som jag var själv när jag kom dit första gången i början på 80-talet, men nu tjejer vandrar omkring där. Och du vet, det var ju bara amerikanska brålåken för den tiden. Ja, jag förstår jag. <laughs> Man såg den där brålåken, vet du, och, och gatorna. Och något som jag tänkte på det du är alltid när jag var i New York själv att människorna där även fast det är som jättestort alltså de det kallas för stora äpplet det bor ju 12 miljoner va jag vet är om det kanske 14 miljoner idag i stor New York va och det är otroligt men ändå ser den sån trevlig atmosfär va när man kommer in på restaurang eller där då är det folk är så lätt tillgängliga de språkar med en och det är det är så ledig stil va ja o och, och så där. Och du nu ringde ju den här inringanligen att in tala om det här med integritet va att det är samhället och särskilt EU nu de vill ju avlyssna folk och ha kontroll på medborgarna. Ja det, väl, och, och. Ja, ja, det blir inte en regel. Vetar ni en börgen för att det sitter en radiosändare i den. Tomt <centers> smitt exempel. Min kompis han är ju sån här kameramann, vet du. Vi gick in på en bar där och han tyckte det var sån fantastisk bardisk där med såna här speglar och vi skulle skäka där. Ja. Och han, han fotar där, vet du. Och då plötsligt när han släppte av kameran där bilden då rörde sig fram tre killar direkt vet och så sa han Var, varför fotar du oss för? Ja, ja, det vet, blir de de, de de håller stenhårt på det där va de ja. så är du med honom? Nej, men jag har inte med det här att göra så. Så han fick förklara så där. Jag är ju turist alltså jag har varit lite nyfiken här. Ja, ja du ska inte fota folk, ä, privata människor utan du frågar. Du säger tillförsar. De, Nej, det passar väl inte där. De de höll på integriteten va. Ja. I det här särge då är det sån jävla ursäkt det är så väldigt kontroll va? Ja, det Behovet sitter ju kameror på tunnelbanan överallt och... alltså. Ja, visst. Och du, jag menar du alltså det märker vi ju i i det dagliga livet vardagslunken va? Ja. Och myndigheterna har ju också en förmåga att lägga sig i, säkerhetsundersökningar. Det var ett projekt för flera år sedan när man skulle kolla de som var födda 53, kommer du ihåg det? Det var han det. Tror... Ja, jag tror det ja professor Jonsson på på universitetet där och det gjorde man i Lund då om kollade ja. dessa ungdomar deras föräldrar man låskade fram var de eventuellt röstade på om, om föräldrarnas exprit om de hade varit sängvaktare han var på ja. och så vidare. Och nu säger att jag måste bli testas ja. strax jag måste göra en ja. avansering bara. Ja gör det vi hör dig. Tack så. Hon säger ju vi telefonväckte dig. Det var alltså kulturföreningen Gyllarhornet som har sänt och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Vi återkommer nästa lördag då. Då eh, jag tror det blir en Gunnar först och sjunde ute då så så eh för att då är ju ny månad igen. Hoppen eh, är ska ha det så bra och eh ta det försiktigt i starka solen och allt det och var lite försiktig med hur mycket en sol solar och sånt. Eh och eh, sköt om bända väl och i någon som vill ringa mig privat så går det bra från 5:30 och någon timme framåt jag eller halvtimmen tryggt. Eh och tack så god. Eller allihop alla lyssnar. Har det så bra nu. Var bara snälla mot varandra. Sköt om varandra väl och dyk inte för mycket sprit och ta försiktigt med tobak och se efter. Och nu ska vi ta en kort musiksnutt så ska vi så stänga. Eh sen hej så länge. Shellskt ögon från barben som ingen roppar garanser inne någon mon och sjunger hesan gåbar som moder Svea har jag stått i hundratals tavlor mitt بين gult i andra block i väl trikor från Paris jag ger ni har annan process dit se skiftets det är, luft, luft, luft. Det är ej den fina världens duster ja i tur rekodelik frons puns äkta sedernunse jag behagen ovan midjans nor men de bredder ut sen edan för herr publikens en så höft det är segel i jag jag gammal stock kom sitt på montronst måste mi, mi faster dansa i ballet beväring var mi brossa mi fader var in uns büten livsglavor så länge mi fia jansson togde slut och sedan blev han koling uppe den rykuren med bal på bakoren det sigl skiftets luft luftte luft, Claveret har bort en takt och snuft. Ui, ni anar ej som Karlsson för. Han ifrån skanör, han som lägger rör. Åh, oh, så ljuvligt han blåser sen. Upp på den förkylda lepjöken. Melodin ble viberlingeköft. Nu et en segelskiftets luft. Jag såg ut för på bensalong med din och på ni visste nog det var en gång jag